Kur'an-i Kerim Allah subhanahu wa ta'ala knjiga hadisi Allah posanika sallallahu alaihi wa sallam mnogo govore o mi smo također njeni svjedoci. Svjedočimo svaki dan kako ona nekome od naših sugrađana, susjeda, dalazi. I to je dakle jedna zasigurno velika istina koju svi svjedočimo, međutim, rijetki su koji se, koji se pripremaju za nju. A nema nikoga da su ga ti trenuci zaobišli da su ga ti trenutci mi mimo išli. Svoj jedan od nas zasigurno doživjet će te trenutke. Kako Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže u mnogim kur'anskim ajtima, u suri Al-Ambija, kullu nefsin za iqatu l-maut, svako živo biće će okusiti smrt. kullu man aleyha fani, u suri Ar-Rahman, sve što na zemlji proći će, da se iko mogao sačuvati smrti da ne okusi te trenutke to bi bili najbolji Allahovi robovi vjerovjesnici i poslanici međutim i oni su je doživijali čak najbolji najodabrani poslanik vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve Allah subhanahu wa također mnogo u Kur'anu govori o njegovoj smrti da on smrtnik, inneke meyjit, va innehum meyjitun, doista si ti smrtnik, i oni tvoji, koji će doći nakon tebe, su također smrtnici. A fa im mitta, fahumul khalidun, ako bi ti umro, zrče oni živjet vječno? Nikon. Čak u hadisu, Sahle bin Sada, Sa'idi, radiju allahu talam, poznatom hadisu, o, Muhammeda, živi koliko god hoćeš, ali znaj da ćeš umriti. Wa ahbib man še't, fa inneke mufarigu, i voli god hoćeš, Ali znaj da ćeš se rastaviti od njega. Radi što god hoćeš. Ali znaj da ćeš za to biti pitan. Zato ćeš biti obračunavan, nagrađivan ili kažnjavan. Dakle, sve jedan od nas kušat će ove trenutke. Doživjet ove trenutke. Koliko se spremamo za njih. Znajmo dobro, kada nastupi taj smutni čas, nikoga od nas neće moći odgojiti nikoga od nas nećemoći odgoditi a također niko od nas ne zna kada ćemo nastupiti niko od nas ne zna el tako nijedna duša ne zna kada će mu doći smrt kada će joj doći smrt kako allah dželle kaže na kraju u zadnjem ayetu sure lukman voi ma tadri nafsum ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi što naši kažu svaki dan novi dan nova nafaka niko ne zna šta će sutra zaraditi I jedna duša, niko ne zna u kojoj će zemlje umriti. Gdje će umriti, na kojem dijelu zemlje će umriti. Potišao od kuće i nije se vratio. Jeli? I slično. Trebamo se za to pripremati. Najveća želja umrlih, da ih možeš pitati u kaboru, rekli bi samo da se vratimo, da budemo dan ili dio dana. Trenutak da budemo samo jedan na dunjaluku. Zašto? Da se pripremimo za ono, što smo doživjeli, što smo vidjeli i što nas još čeka. Kaže Hasan al-Basri Rahimahullah jedan čovjek, nijedno stvorenje dakle mi, ljudi, niko od nas muškarac ili žena nije doživio dan kao što će doživjeti dva posebna dana i nije doživio noć kao što će doživjeti dvije posebne noći u svome životu niko od nas neće doživjeti dan kao što ćemo doživjeti dva posebna dana Drugi dani neće nam biti ni nalik, ni približno njima. I niko od nas neće doživjeti noć kao što ćemo doživjeti dvije posebne noći. Nijedna noć neće nam biti nalik na te dvije noći. Kaže što se tiče dana, tih posebnih dana, to je dan kada će ti doći malak smrti. Prvi dan. Kada će ti doći malak smrti. A drugi poseban dan jeste dan proživljenja. Kada ćemo ustati svojih kaburova. I krenuti za glasnikom koji će nam govoriti na koje mjesto da idemo, da se iskupimo pred Allahom. Kaže što se tiče dvije noći, što se tiče tih noća, prva noć jeste noć u kavoru. Prva noć u kavoru. Trenuci kada se spustiš u kavoru. I druga noć jeste noć u oči u oči proživljenja. Dakle, svako će od nas kušati smrti. I svako će od nas doživjeti ove dane i ove noći. I zato se braćo trebamo pripremati. Nećemo se moći vratiti. Allah kao što je rekao ja sam zapisao, odredio da se oni ne vraćaju. Onaj kumre pogine, on se više neće vratiti. Šehidi najboljom smrću jeli poginuli doživjeli smrt takvu naprotiv oni žive kod Allaha subhanahu wa posebnim životom, ali i njima nema se vratiti na dunjamuk. Kada njima tako dobrim robovima nema se vratiti na dunjamuk sad nekome od nas bude ne. Zato se pripremajmo. Pa večeras nešto, iako možda je neko od vas već to slušao i čitao o tome, da progovorimo o toj prvoj noći, odnosno prvim trenutcima kada ćemo biti spušteni u kaboru. Također to su trenuci koji će doživjeti sve jedan od nas. Neće ga mimo ići. Bio spušten u kabor ili negdje drugo. Izgorio, potopio, utopio se u moru, ostao na dnu mora, Sve jedan od nas nemino no po našem vjerovanju vjerovanju Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam njegovih ashabai koji dolaze nakon njih on će doživjeti dakle određjene jeli stvari odmah nakon smrti odmah nakon ukopa ili kao što se kaže eli životu barzaho živjete određenim životom što se kaže životu barzaho Dakle, taj život počinje našim spuštanjem u kaboru. Kada nas naša djeca, naši sinovi, naša braća, naši prijatelji spusti u kaboru. I stavio daske po nama ili za nas. I zagrnu nas zemljom u potpunosti. Po hadisima Allahovog poslanika, vselem, svi mi umrli, čućemo njihova stopala kako odlose s naše kaboru. Tu su nas ukopali i bili su tu oko naše kabura i odlazi. Mi čujemo kako oni odlaze s naše kabura. A se u potpunoj tam, u prestravljujućoj tišini. Ništa se ne čuje. I potpuna tam, ništa se ne vidi. Od tada počinje naš život u Verzeho. Od dakle, spuštanja u kabura iz te prestramljujuće tišine prenućaš se. Neko će te dozvati. Ma kako da ti se obrati lijepim riječima, lijepim glasom ili, a neki drugi način, prepašćaš se. Zamisli sebe, a vjerovatno smo nekada bili u takvoj situaciji da se nalazi čovjek u potpuno mražnoj prostoriji, potpuna tišina, mukla tišina pa da te neko zovne, makako da ti se obrati, ti bi se trgnuo u prvima, u prvi čas. Pa stoji u predanjima, brojnim predanjima, od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam i od celefa naših prethodnika, govor da će se kabor prvi obratiti čovjeku. Kada čovjek bude spušten u kabor, zagrne se u potpunosti, oduz kabora, kabor će progovoriti. Međutim, na različite načine će usloviti vjernika na druge, dakle, načine nevjernika. Na različni način obrati se vjerniku i nevjerniku. Pa će se vjerniku iskazati dobrodošlica. Reći će mu se marheben vo ehlen. Dobro nam došao. Ugodno se osjećaj kod nas. dočim nevjerniku, zlom čovjeku, inači prkosniku, reći će se la marheben vo la ehlen. Nema tebi dobrodoštice kod nas. Teškolice. Teškolice kod nas. To će biti prve riječi, ili takve slične riječi, biće koje će čovjek čuti. Vjernik i nevjernik. Ljež Ibne Bišejbe u svome musannefu sa vjerodostinim lancem prenosilaca od Umejra Ibnu vejda, Rahimehullahu tala da kada se čovjek spusti u Kabor da će mu se Kabor ovratiti. Reći, o sine ademu. Sanicius upozoren na mene. Zar ti nije rečeno da sam ja kuća usamljenih, napuštenih, da sam ja kuća koja izjeda koju čovjek će biti iz jedan po jedan, da sam ja kuća u kojoj ostaju crvi. Također bilje živnom Mubarak od Useida ibn Abdirrahmana, rahimahullahu ta'ala, da kada se ponese vjenik, dženaza, vjenička kada se ponese Kaže, požurite sa mnom, požurite sa mnom, pa kada se spusti u kabur i kada se zagrne, kabur mu se obrati, zemlja mu se obrati, pa kaže, bio si nam drag dok si hodao po nama, sada se nalaziš u nama, sad si nam još draži. To će reći vjerniku. Bio si nam drag dok si hodio po nama, kao vjernik, kao loho pokoran rob, sada se nalaziš u nama, sada si nam još draži, sada se nam bliži. Dok će nevijednik, kada se ponese do mjesta gdje će biti ukopan, reći je, ne idite sa mnom, vratite me. Kuda idete sa mnom? Ne žurite. Pa kada se spusti u kabor, kabor ćemo reći, odnosno zemlja će reći, dok si hodao po nama bio si nam mrzak, bio si nam prezren. Sada se nalaziš u nama, sad si nam još mršiv. Također bilježi Ibnu Mubarek od Uvejda Ibnu Mejra da je rekao ovo, kada se čovjek spusti u kabur, kabur će se prvi obratite s riječima. Sad nisi upozoren na mene, sad upozoren na moje tmine, sad upozoren na moju tjeskobu, sad nisi upozoren na moj neugodan miris, smrad, sad nisi upozoren na moje strahote koje ćeš doživjeti. Pa kako da ti se obrati, prepašćaš se. Međutim, nakon vjernik, nakon što se prepadne, poslije će malo biti lakše. Kada mu se ovakvim rječima obrati kabor. Kada mu iskaže dobrodošlicu. Zato još dok smo na tunjavogu trebamo se pripremati da nam se kabor na ovakav način obrati. Da budemo što bolji Allahove subhanahu wa ta'ala robovi. Pa da nam se kaže merhaba. Merhaba. A ne da nam se kaže nema tebi kod nas dobrodošlice. Nema tebi kod nas ikakvog dobra. <kuh> Nakon toga Samo dakle, što čovjek malo, dakle, makar i vjernik, dođe sebe prisabere se, nakon toga dolazi druga tegoba u kaboru. Tu su dakle prvi oni trenuci kada ćemo i ja i ti biti ispušteni u kaboru. Ovo nas neće mi mojići nikog od nas. Samo što vjernik malo pomisli, dakle, evo, olakšanje je lahko, primijet će opet neka dešavanja u svome kaboru. Šta je to? Primijetit će, dakle vjerujemo u ovo, jer je došlo vjerodostnim hadisima, kako se pomjeraju zidovi kabura, kako se s desne i s lijeve strane polahko primiču zidovi kabura njegovom tijelu, sve dok ga potpuno ne stisne, toliko da rebra sa desne strane pređu na lijevu stranu i rebra sa lijeve strane pređu na njegovu desnu stranu. To je taj poznati kaburski stisak okojem se govori u brojnim hadisima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što brižim Ahmed da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve inna lil qabri daghtah da kabur ima svoj stisak vola unja منها ala naja sadib al mas da se eko spazio tog kaburskog stiska spasio bi se sadib al kabur ima svoj stisak i da se iko tog stiska spasio, da će on, iko ga mimojići, da će se neko spasiti njega, spasio bi se Sad ibn Muaz. A je dobro poznato ko je bio Sad ibn Muaz. Sad ibn Muaz, plemeniti ashab Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na čijoj dženaziji bilo, kako se spomnju u hadisima 70.000 melika. Sad ibn Muaz, kome se otvorila sva nebeska vrata da bude uzdivnuta njegova duša. Sad ibn Maaz, zbog čije smrti se zatresao arš milostijog. Sad ibn Maaz. Zbog njegove smrti zatresao se arš milostijog, arš Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali se ni on nije spasio kaburskog stiska. Bilježi taberani, hadis, događaj, priču u kojoj se spominje da je jednog dana dijete umrlo. Taj pa bila dženaza. I Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, nakon što ga je ukopao u kabur, rekao je da se iko spasio kaburskog stiska, spasilo bi se ovo dijete. Da se iko može spasti kaburskog stiska, spasilo bi se ovo dijete. Dakle, niko, muškarac, žena, odrasli, mladi, čak i najmlađi, doživjet će taj kaburski stisak. Međutim, kao što će se kabur obratiti vijedniku i reći, dobro nam došao a nevijedniku, nemate bi dobrodošlice kod nas. Isto tako na različite načine bit će stisnut, mora mora biti, niko se toga neće spasti, ali na različit način biće stisnut vjernik od nevjernika. Pa Mohamed Tejmi, rahimehullahu teala, jedan od islamskih učenjaka, pojašnjava prije svega zbog čega taj kaburski stisak. Zašto moramo biti stisnuti u kaburu? I na koji način se stišće vjernik, a na koji nevjernik. Kaže, zašto stisak u kaboru? Kaže, naša osnova, ljudska osnova je zemlja. Mi smo stvoreni od zemlje. Na neki način ona je naša majka. Stvoreni smo od zemlje i otišli smo od njih. Nismo bili toliko uz njom. Pa kad umremo i budemo vraćeni u zemlju, Budemo vraćeni svojoj majci, ona će nas stisnuti. Kao što dijete kada ode daleko od svoje majke i potraje njegovo osustvovanje od njegove majke, kada dođe majci, ha, će mu reći, što si mi sad došao? Kud mi ideš sad? Idi vrat se, ne. Već će da majka prigrliti u svoje naručje i stisnuti. Međutim, neće ga toliko stisnuti da mu podrobih kosti, a već će svoga sinčića, jel, milostivo stisnuti, kaže tako isto. Vjednika će Kabor stisnuti blago, dok će nevjernika stisnuti žestoko, srdeći se na njega. Dakle, moramo biti stisnuti u kaboru, ovo mora, sve jedan od nas da živi. Niko se kaburskog stiska neće spasiti, neće ga mimojići, međutim, na da odaberemo kako da budemo stisnuti u kaboru. Ako hoćemo da budemo blago stisnuti u kaboru, kao što nas majka zagrli kada joj odemo, jeli, Ako već ne živimo s njom, odemo na bajram, jeli, neku prigodu ili odemo, nije bitno kada, kao što nas majka zagrli, ako hoćemo tako da nas kabur zagrli. Na tunjavku da beremo. Zatim, vijednik, nakon što ga kabur tako blago stisne i ponovo se vrati u svoje prvobitno stanje. I malo plakne. Nakon toga desit se nešto drugo. Odnosno treći, jel? Vjerovatno ste nekada bili u prostoriji sami, spavali. Također, tama bila mrak, bio u potpunosti ispunio tu prostoriju, ništa se ne čuje, ali ako se neko još nalazi u prostoriji, ha, to isto je. Ne vidite ga mrak, ne čujete ga, ali se osjeti njegovo prisustvo. Čovjek može. Eto, lezite, spavajte, Ne vidite nikova kada se probudite, ako neko tamo negdje ima u čošku ili slično, osjeti se. Osjeti se njegov prisustvo. Tako će i vijednik. Čim se kaboru vrati u prvobitno stanje i malo mu se olakša, osjetit će da neko ima zajedno s njim u kaboru. Pa će onda primijetiti nekoliko očiju kako gledaju njega. Tu su monkjer i To su munkir i nekir, čiji također dolazak, spominju brojne okay. hadisi Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellim, i dolaze zbog posebnog ispita. Dolaze zbog posebnog ispita. U predanjima spominje se njihov opis. Kažu islamski učenjaci, osvrćujući se na te riječi, da se pojave među ljude, munkir i nekir, u tom svom izgledu da se pojave među ljude, da dođu u neko nasilje, u, neko nasilje, u, nek, u neki grad, ljudi bi pomrli od straha. Ljudi bi umrlja straha. Kaže se u predanjima da su tamnih lica, tamnog dijela, da im je glas poput grmljavine, kada progovore, kada te upita, a da oči im sijaju poput svjet lica da imaju velike zube i velike nokte. Kažu učenjaci da se pojave među ljude, imaju također duge koje se spominje su predanjima, da se pojave među ljude, ljudi bi umrljaju o strahu. Kako li će moje tvoje biti stanje kad dođu nama sa nama? Nema nikoga uz nas. Sami, jadni, bespomoćni, nikakve snage nema. ima. Dolaze zbog posebnih pitanja. Za ova pitanja, braće, trebamo se pripremati. Jeste za sve ovo, ali posebno za ova pitanja. Jer to je ispit koji nema popravnog. Nema, reći, nisam bio na toj lekciji, pustajam malo, da po, ponovim, pa ću odgovarati. Ne. Postavit je nam tri kratka, jasna pitanja. Neki ima dosadno, neki prevrću očima. Na mnogim mjestima kada se govori, međutim, sjetit ćemo se mi dobro ovih trenutka. Ovo su pitanja na koja moći će odgovoriti samo onaj koji ih bude dobro, dobro poznavao na Dunjanuku. Odnosno, živio po njima na Dunjanuku. Bio ubijeđen u njih na Dunjanuku. I za divno čudo, to su pitanja koja znamo koja ćemo biti pitanje. Ali pogledajmo i sebe, Prije svega sebe, a zatim narod oko nas, rijetki su koji se pripremaju za njih. Za divno čudo, znamo pitanja koja su. Studenti, kada izađu rokovi, kada je koji ispit, pripremaju se i dan i noć. Zašto? Ne znaju kakva će im biti pitanja postavljena. Da znaju možda se ne bi toliko pripremali. Evo mi znamo i baš mnogi, i mnogi od nas većina ne, prime, ne priprema se nikako misle da će moći tako lahko odgovoriti. Čak naprotiv, u pojedinim mjestima, prilikom ukopa umrlog u kabor, ha, bacaju papirici, cedulju, stavim pod glavu. Ako budeš upitan, odgovori. Budeš upitan, odgovori. Budeš upitan. A to neće moći odgovoriti, osim onaj koji bude živio po tome. A to su tri kratka, jasna pitanja. I traži se od nas tri kratka, jasna i brza odgovora. Nema zastajkivanja. Ko je tvoj gospodar? Bićeš upitan, biće upitan svimi. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik? Kratka pitanja, jasna. Da bi položio ispit, moraš odgovoriti moj gospodar je Allah. Moja vjera je Islam. I moj poslanike je Muhammed sallallahu alihi wasallam. Sa ovim odgovorima polaže se ispite. Na drugi način ne može se polašiti ispite. Da bismo mogli odgovoriti, ne mojmo se zamajavati, to je lahko, to je kratko, da pamtiću. Da bismo mogli odgovoriti, moj gospodar Allah, moramo ga dobro opoznati na Dunjavku. Ko je naš gospodar? Vi znate, a ja često vama kažem, a i drugima, na mnogim mjestima, jer je to najprioritetnije znanje. Da nas neko upita i kaže, momci, samo pet minuta pričajte o Allahu. Pričaj pet minuta o svome gospodaru. I to Hamanija, svaki puta kad god dođemo ovdje na neko drugo mjesto ja to govorim. Ali eto, da uzmemo jedan put i da počnemo da pričamo o Allahu, rijetki bi bili ti koji bi doista malo da priče. To je da se kosa digne na glavi. Padaš na srdu, ne znaš kome padaš na srdu. Jeste Allah, ajde pričaj o Allah. Ko je Allah? kojom padaš na sještu? Allah najbolje zna. Naš gospodar najbolje zna upravo zbog toga što njega ne poznajemo kako treba. Što ne poznajemo njegovog poslanika sallallahu aleyhi vissalamu kako treba zbog toga da i jest ovakva vjera. Odnosno naš odnos prema vjeri klima. Nikakav. Da smo svjesni svoga gospodara, da smo ubjeđeni u njega, zasigurno bi naše pridržavanje za vjeru bilo bolje. Da smo svjesni šta je sve za nas podnio i kakvu žrtvu dao Allahov poslanik sallam, ne bi naš odnos prema njegovom sunetu bio ovakav kakav jest zato se pripremajmo još na tunjavku da upoznajmo svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva upoznajmo svoga gospodara kroz njegova stvaranja kroz njegovu knjigu naše gospodara upoznat ćemo kroz njegova stvaranja ono što je Allah subhanahu wa ta'la stvorio u nama i oko nas proučavamo promatrajmo Allah subhanahu wa ta'la na mnogim mjestima traži od nas da svoj pogled usmjerimo u Allaho je dokaze u Allahova stvaranja, da ih promatramo ne da gledamo haram ovdje ili onda, vić kaže reci vjenicima, neka obore svoj pogled neka obore poglede kada je riječ o haram ali neka usmjeri svoje poglede kada je riječ o Allahovim ajetima Allaho im dokazima Pa Allaha spoznajemo kroz njegova stvaranja koje je dao u nama i oko nas i kroz njegovu knjegu. Trećina Kur'ana govori o Allahu. Trećina Kur'ana govori o Allahu njegovim imenima, njegovim svojstvima, njegovim dijelima, njegovim radnjama. Trećina Kur'ana. Zato još na Dunjaluku poznajemo se sa svojim gospodarom. I budimo ubijeđeni. Čovjek što više spozna svoga gospodara... Više će ga se bojati, više će biti ubjeđeniji u njega, više će ga voljeti, više će mu biti pokoran. Kako kaže Ibn Qajim Rahimahullahu ta'ala, niko nije upoznao Allaha da ga nije zavolio. Nikon. Kada vidiš kako te Allah subhanahu ta'ala tako skladno stvorio i nakon stvaranja koje ti je blagodati dao i šta je Allah subhanahu ta'ala iz svoje dobrote prema nama sebi stavi u obavezu. Sebi stavio u obavezu i svoje dobrote prema nama. Sebi stavio obavezo da sve jednog od nas hrani. Sve jednog od nas. Vama min dabetin fil ardi illa alallahi rizkuha. Nema ni jednog stvorenja na zemlji, a da Allah se nije obavezao da će ga hraniti. I mnogo šta drugo. Nema ni jednog da upozna Allaha, a da ga neće zavoljeti. A kad ga zavoli, onda će mu se odazivati. Nećemo moći odgovoriti moja vjera je Islam ako ne budemo živjeli po njoj. A islam je, hm, ja sam musliman, islam je u srcu samo, jel? Islam je prepuštanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Predavanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Predanost, odanost, pokornost. Esleme yuslimu islamen va muslimen, esleme yuslimu znači predati se. Hm. Bila je va, većina vas u ratu. Hm. Da neko upre pušku u tebe. I kaže radi ovo ili ono, ako hoćeš da ostaniš u životu, moraš da radiš. Da mu se predaš. Ako hoćeš da ostaniš u životu, što god zatraži od tebe, ti moraš da radiš. Ako hoćeš da ostaneš u imanskom životu, moraš što god dođe od Allaha da radiš. Ako hoćeš da živiš životom vjernika, mu'mina, muslima, moraš što god dođe od Allaha, kažeš ja se predajem. Ja sam pokoran. Što god dođe od Allaha, to je musliman. Nije musliman sam onaj koji je na jeziku ili onaj se hvata samo za srce. Ne. Dakle, islam i iman jeste dakle, ono što se nalazi u srcu, što se potvrđuje riječima i obavezno dijelimo. I obavezno dijelimo. Pa ako ne budemo živjeli tom vjerom, nemojmo se zamajavati. Znači vam moći odgovoriti, moja vjera je islam. Valja u to biti ubijeđena. Čovjek, kada je ubijeđen u srcu, to svjedoči, žuri, da posvjedoči svojim jezikom i da dokaže svojim dijelima. Zasigurno. I dijela su ponaj onoga što se nalazi u srcu. Ponaveni ću dokaze što se nalazi u srcu. Neće moći odgovoriti moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Osim ako nam doista na dunjalku bude vođa, imam, onaj za kim se budemo povodili, onaj čiji način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'la budemo slijedili, on ga poslao, uzvišeni Allah ga poslao, a mi mudrujemo izmišljamo od sebe Kako ćemo obožavati Allah subhanahu wa ta'la? Ta što bi Allah slavu? Subhanahu wa ta'la, danas sve mudraci, sve mudruju. Mudrost je ovo, mudrost je hmm. ovo. Allah subhanahu wa ta'la ta u Kur'an i u Kur'an Kerimu sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam naziva hikmeta. Hmm. Zabud ješ mudan? Sveti sunnet. Suri ala hazab, pre svega sura Baqara. Poznate Kur'anske ajete gdje se spomnje gradnja Kabe, Ibrahima i Ismaila, pa je li treći ajet na 20. stranci. Wa ba'ath fihim rasulam minhum yatsulu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Gospodaru, pošalji im od njih jednog od njih kao poslanika, koji će im učiti tvoju knjigu koji će učiti tvoje ajete podučiti ih njizi i mudrosti i očistiti ih podučiti ih i mudrosti čemu? sunnetu u surja al lahazad Allah subhanahu wa ta'ala obraća se suprugama poslanika muhameda sallallahu alaihi wa sallam ma jutla fi bujuti kunne min l'ajati u le prisjetite se samo šta se uči šta se govori u vašim kućama od ajeta i hikmeta Mudrosti, odnosno sunnet. Pa čovjek, što god više slijedi, sunnet je mudriji. Što god se više pridržava vjere onake, kakva je objavljena, on je mudriji. Ne može biti bez toga mudra. Jer je Allah subhanahu wa ta ta'ala poslao poslanika, salam, da u detalje pojasni vjeru. Ništa nije ostalo da on nije pojasnio. I na nama je samo ovako. Ponuđeno da to uzmemo. A mudar znači biti dati svakome njegovo pravo. Postaviti svaku stvar na njeno mjesto. A to nećemo moći u vjeri osim ako budemo slijedili poslanika, salallahu alizam, jer je on stavio sve na svoje mjesto. I mi, ako hoćemo da budemo mudri, da postavimo sve na svoje mjesto, samo možemo slijediti njega. A ne, otkini malo ovdje, otkini malo ovdje, ustupi malo ovdje. To nije mudrost. To je poigravanje s vjerom pa nećemo moći odgovoriti moj poslanike Muhammed sallallahu alaihi salam osima koga doista na dunjaluku dakle i budemo slijedili a koga budemo dosljedno slijedili i moćemo odgovoriti. Zašto? Zato što u brojnjim hadisima kojima se spomnio i događaj hadisu Bara i bin Adiba poduži hadis i u drugim hadisima kod imama Ahmeda, stoji da će pitati Meleki kako si znao? Na kraju će pitati kako se znao da je tvoj gospodar Allah da je tvoja vjera Islam, da je ovaj čovjek Poslanik Mohamed s.a. pa kaže čitao sam knjigu i bio sam ubijeđen. Dok će monafik, licemjer i nevijenik, on će odgovarati, ha? Kad im se bude postavljeno pitanje, bilo koje, ha? Pokušat da se sjeti, ha? Pa će na kraju reći, govorio sam što su govorili ljudi. Pa će melek reći, nici učio, nici znao, nici bio ubijeđen. Hm. Zato dakle treba učiti. Ne možemo dakle znati ko je naš gospodar tek tako. Valja sjesti učiti. Allaha u knjigu. Allahu alipa imena upoznavati, njegova svojstva, njegova djela, posmatrati njegova stvaranja, učiti vjeru Islam. Vjera Islam ne može se dakle ne možemo obožavati Allaha subhanahu wa taala i biti muslimani kakvi mi hoćemo. Vjera Islam je vjera od prvog poslanika i vjerovjesnika do zadnjeg Muhameda sallallahu alaihi wasallam, sve što je bilo objavljivano sve to islam i svi su oporučivali svojim sinovima jeli da budu muslimani da ne umiru osim kao muslimani da ne umiru drugačije osim kao muslimani i ta vjera pojašnjena da u detalje i ne može se biti musliman ako se ne slijedi ta vjera ništa tim koji se fataju za srce i govore ja sam bolje musliman i od tebe ja nikome ne želim zlo želi sebi najveće zlo sebi čini najveće zlo kako da meni želi dobro ne želi sebi dobro ne želi sebi dobro. Ništa im to neće koristiti. A pogotovo onima koji pokušavaju da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'la kako hoće, a ostavljaju sunet poslanika sallahu alaikum. Mi imamo i bret. Na početku Allahove knjige Allah subhanahu wa ta'la u suri al-Fatiha spomnije dvije grupe. Jedna koja je imala znanje nije radila po tom znanju. A druga koja nije htjela da traži znanja već je obožavala Allaha kako je htjela. Jedni i drugi su osuđeni na propast jedni drugi im brat nama poruka nama i šarat nama da trebamo tražiti znanje i raditi po tom znanju tražiti znanje imati znanje i raditi po tom po tom znanju zato dakle za ovo se priprema ovo je dakle poseban ispit čak je došao kod Buharije kod muslima da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao meni je objavljeno velakad uhiya ilayya annakum tuftanun fi quburikum mithl al qariban fitnatid dajjal objavljeno mi Dostavljeno mi je posebno da ćete se vi ispitivati, iskušavati, provjeravati u vašim kaburovima kao što ćete biti ispitani, provjerani kušnjom deđava. Hadisko Buhari je kod muslima. A nam je dobro poznato kroz također hadise kolika će biti kušnja de džal, Fitna, smutnja. Sve jedan vjerovjesnik od prvog do zadnjih. Mohameda s.a.v. pozoravao je na njega. I poznato nam je šta će svemo Allah subhanahu wa ta'la dati da nas ispita kroz njega. Ko će nastaviti i dalje obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'la ko će poklatnuti po sustati. Reće nebesima puštajte kišu, kiša pušta. Slazi, pušta se. Reće zemlje, izniči plodove, daj plodove, zemlja daje plodove. Oni koji ne povjeruju njega reće nebesima ne puštaj im kišu, kiša će biti sustegnuta. Plodovi će sasusiti sa se. Imaće sa zlato i srebro. Ko povjeruje, daje im. Imaće sa rijeku ispunjenu vatrom i običnu rijeku, drugu rijeku u kojoj nema vatre. Pa ko da bere rijeku u kojoj nema vatre, ako uđe u tu rijeku, uđe će u vatru. I slično. Broj. Proživit će čovjeka iz kabora. Čovjeka će proživiti iz kabora. Reći da ustane iz kabora, ustaće mrtvi iz kabora. Slopiti se meso uz vidit će ljudi ustaće taj čovjek. I posvjedočiti njemu božanstvo. Posvjedočiti njemu božanstvo. Čovjeka će presjeći sabljom ovako u potpunosti, još uzeti, razdvojiti dva dijela i proći između njih. Između ta dva dijela. Čovjeka uzeti, popularnost povojiti. I ponovno staviti. Velka kušnja. Ali kaže, meni je objavljeno da ćete se u kaburovima ispitivati slično kušni držav. Dakle, to je ispit, to je provjera, to je, to je kušnja, da, da je tako lahko pročitat s papira, aha, čekaj, šta mi je napisao? Ilimo, znam ja to od malih nogu, moj gospodar Allah, moja vjera je Islam, moji poslanik je man. Da je to tako lahko, ne bi poslanik, sallallahu ali sallam, lako, žestoko upozorio na tu kušnju. Zato, draga braćo, trebamo na dunjalu ko se pripremiti i dokazivati svojim dijelima. Ko nam je gospodar, koja nam je vjera? i ko nam je poslanik okay. Mohamed sallallahu alihi wa sallam poznato mi je u tim hadisima se spominje da je bio prisutan Omer radi Allaho talam kada je Allaho poslanik sallallahu alihi wa sallam govorio nešto o toga pa mu je rekao kakvo li će biti tvoje stanje Omera u Kaboru kada te upitaju ko je tvoj gospodar, koja je tvoja zira ko je tvoj poslanik. kaže Allaho poslanik će li biti ove ovej pameti koje sam sada ćemo biti kako ćemo bili na dunjavu Znači nam se takav iman i ostalo, tada u tim trenutcima kaže hoće, kaže onda se ja ne bojim, ja ću njih pitati, znate li vi ko je vaš gospodar? Omer dobro zna. Ali to je bio Omer. Koliko smo mi blizu ili daleko od Omer. Zatim nakon ovoga, ko uspješno odgovori, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammad sallallahu alihi Sallam, njemu će se otvoriti s jedne strane Kabur, u zemlji i pokazati mu se mjesto u džehennemu, i reći ovo te je mjesto čekalo, da si bio nepokoran Allah, ovo te je mjesto čekalo. Zatim će se s druge strane otvoriti kabor pokazati mjesto u džennetu i reći ovo je tvoje mjesto koje te sada čeka, ti si uspješno položio ispite. I doće glasnik sa nebesa, doće glasa nebesa, li da je vijednik uspješno položio ispite. Pa će reći vjednik, kada vidi svoje mjesto u dženetu, reći će i doće mu iz dženeta, dženetski miris i čuće, je li dženeta, šta se sve dešava u dženetu, reći će gospodaru, požur da nastupi su ljida. Požur da nastupi su ljida, što prije dođe na to svoje mjesto. Doći mu onaj koji ne odgovori na pita. Brzo, kratko, jasno, već bude govorio, ha, ha, ha, otvorit mu se kabor i mjesto u dženetu, vidjet će dženetu pa će se reći, ovo te je mjesto čekalo, da si bio pokoran. Ovo bi bilo tvoje mjesto, da si bio pokoran. Pa će se s druge strane pokazati mjesto u džehennomu i reći, ovo je tvoje mjesto koje te sada čekalo. Ovo je tvoje mjesto, zato će nevjernik, licemjer munafik, reći, gospodaru, ne dozvoli da nastupi sudnjita. Kako je rekao poslanik, salallahu alihi vselem, doista je smrt teška, a ono što dolazi nakon nje još teže. Za nevjednika pogotovo. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, je imao velike smrtne muke. Sve jedan od nas. Vidite kako kod ljudi izbijaju grašći znoja. U zimi, ljudi na umrlu, znoji se čelo. I slično. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, je na umrlu, na zamrti, potapao u posudi s vodom, dakle potapao nešto kao krpu, kao maramicu, potapao i brisao čelo. I govorio, la ilaha illallah, innali mauti sekeran. لا اله الا الله تستمر في مسواك اراكوا يتاكوذر ما من منظرا قط الا والقبر افذى منه ني када ништа нисам виде на дуњалу ко страшно да кабор није страшни од тога ништа на дуњалу нисам гдео страшно а да кабор није страшни الله Kada bi došao na kabur, da bi plakao. I plakao, i plakao. Kada bi došao na mezari, što mi kažemo, na greblje, kada bi došao pored kabura, stojao, plakao bi plakao, toliko da bi svoju bradu nakvasio suzama. Pa oni koji su bili s njim, ili prolaznici koji su provlazili, čudili se osmanom stanju. Šta ti osmane? Kada se spomeni džernet i džehennem, pri tebi ti ne plačeš, toliko. dočim kad dođeš do kabura, Pa kaže, doista sam čuva Allahov poslanika sallallahu aleyhi ve sellama da je rekao inna l'qabra auvalu menazili l'akhiret. Doista je Qabur prva ahiretska stanica. Prvo od ahireta. Ko se spasi u njoj sve nakon toga će biti lakše. Ako se ne spasi u njoj sve nakon toga ćemo biti gore i gore. Prva ta ahiretska stanica u kojoj ćemo svi osjesti, na kojoj ćemo svi izaći i doživjeti ove trenutke, jeste kabura. Ko se spasi i položi ispit u njemu, sve će nakon toga biti gospodar u požuri, da nastupi sudnji dan. Sve će biti bolje i ljepše. Dočin onaj koji ne položi ispit, sve nakon kabura će mu biti teže i teže. Zato se spominje kada unki ili neki rodi, sa zapisanim odgovorima, vijedniku će doći čovjek bijelog lica, bijele odjeće, lepo prijatnog mirisa koji će ispuniti njegov kabur pa će reći raduj se Allahovom zadovoljstvu raduj se dženetskim baštama budi radostan a vjernik će ga upitati kosi ti tvoje lice a i same tvoje riječi govore o dobru kosi ti pa će reći a ene amaluka ssalih ja sam tvoje dobro djelo ja sam tvoje dobro djelo Allah će dobra dijela vjednika pretvoriti, dati u liku čovjeka. To će onaj Kur'an koji si učio, ona sadaka koju si podijelio, oni namazi koje si klanjao, gledaju što ih više možeš da klanjaš, što više sahifa iz Kur'ana da proučiš. Ako imaš imetka, Allah ti dao dijeli potrebnima. Nemaš, makar ljudima olakšaj sa lijepom riječju. To će biti sve pretvoreno u lijepog insana koji će ti doći i družiti se s tobom do sudnjega dana, u kaboru. Ali grijezi, isto će tako biti pretvoreni u tamnog čovjeka, neorednog izgleda i vrlo, vrlo neugodnog mirisa, odnosno smrada, koji će ispuniti kaborove nevjednika i uših ljudi. Vjerovatno ste nekada na Dunjalku stali sa osobom. Neugodno u mjeri se. Minutu ili dvije. Koje su se činile kao godine. Sa čovjekom, ne znam, koji je pijan. Iz se čuje. Pa ona minuta ili dvije koje ste proveli s njim kao da su godine. Samo ste gledali desno, lijevo, hoće li neko doći da vas odvede? Od njega da prekine vaš razgovor. Šta mislite? Šta će biti sa onima u kaboru koji ne polože ispit, pa se budu družili sa ovakvim dokijameta, do, do sudnjega dana? Zato opet izaberimo, ako hoćemo da nam dođe čovjek lijepog izgleda, lijepi odjećeg, prelijepog birisa, na Dunjanuku se za to potakvičimo. Na Dunjanuku se obračunavajmo. Da li doista svoja dobra djela... Takva dijela šaljimo za svoje ahiret. Allah subhanahu wa ta'la sve nas poziva. Bez izuzetka. Ako tvrdimo da smo vjenci, ja juher ladina, amenu, taqullahu, al tanzur nafsu, mal, qadde me tligad. O vjenci, bojite se Allah i neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Doslavan prijevod šta je poslala za sutra. Koja dijela je poslala za sutra? Sutra, sve će nam se uzeti u obzir. Ono što smo slušali, ono što smo gledali, ono čemu smo... Jeli, priželjkivali, zatim radili po tome, in sem'a vol besara vol fu ade kullu laike kanan hume sula. Toista i sluhi, i vidi, i razum, za sve to će se biti pitan. Sutra nam kajanje nikome neće vrijediti. Zato se danas obračunavajmo. Prije nego li nam dođe smrt, niko od nas ne zna kada će. Možda neko neće osvanuti od nas. Možda će neko ovdje ili onda skončiti. Ali dakle, gledajmo. Naši prethodnici Kada bi im se reklo, sada će vam doći i smrti, ne bi znali više šta da rade od dobrih dijela. Ne bi znali više šta da rade do... oni su živjeli na dunjaluku kao i mi. I oni su imali dunjaločke potrebe kao i mi. Šta je to s nama toliko? Toliko smo se vezali za dunjaluku koji sve više i više odlazi od nas. A hirac sve više i više je bliži i nama. Taj dunjaluk, ako ga ne ispunimo dobrim dijelima i na njemu ne budemo, je li činili dobra dijela? Ništa nam neće koristiti. Nime ne budemo tražili Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice, ništa nam neće koristiti. Zato trebamo se obračunavati. Poznato vam je Ibrahim Tejn, drugi islamski učenjak, muhaddis, kako se obračunavao? Kaže, zamislio bih sebe u džehennemu, kako pijem gnojnu kapljevinu, kako hodam u okovima i lancima, kroz džehennem, kako se udaram željeznim manjem, pa sam pitao dušu, želiš u ovom? Dobudeš? Kaže, ne, želim da se vratim na dunjalog, da činim dobra dijela, da se spasim ovakve završnice. Aha, kaže, zamislio bih sebe u džennetu. Kako hodam kroz džennetske vašće, kako pijem džennetsko piće, jedem džennetsku hranu, grlim džennetske žene, pa sam pitao dušu, želiš da budeš u ovome? Kaže, ne, šta želiš sad? Kaže, želim da se vratim na dunjalog, da činim dobra dijela, pa da dobijem više od ovoga. Da dobijem više od ove. Kaže, dobro, ti si na dunjalku. Ti si onome što je priželjkuješ, ti si na dunjalku, pa radi. Radi, a mi se ono priželjkiva. Danas, mnogi muslimani se nadaju, jeste, Allahova milost je pretekla njegovu sržku. I Allahova milost je sveobuhodna. I Allahova milost nema joj kraja. Međutim, ne nada se tako u Allahovu milost. Allah subhanahu wa ta'la presno rekao u zadnjim majicu suri il-kafi, je li tako? Femen kane Rabbi. Onaj koji se nada susretu sa svojim gospodarem. Onaj koji se nada lijepom susretu sa svojim gospodarem. Da ga Allah sutra lijepo dočeka, lijepo primi, susretne se s njim. Bude blag prilikom obračuna da mu oprosti što kaže se. Neka čini dobra djela. Ne, Allah je milosti. Allah je milosti. Neka čini dobra djela i neka u tim dijelima Allahu nikoga ne smatra rani. Neka bude u tim dijelima iskren prema Allah. Zato, dakle, trebamo se obračunavati i što je god moguće više svoj život ispuniti dobrim dijelima. Kada radimo, moramo raditi. Živimo na dunjalku i moramo raditi za dunjaluk, Ne možemo, jeli? Ali da radimo halalu, da donosimo svoje poroci, halala obskorbu, da nijetimo time, da stavimo halalu zaloga svoje supruzi, svoje djeci u usta. Da je to radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, Mimo to od vremena što je god moguće više da ispunimo dobro djela, sutra ja i ti ne znamo šta nam može koristiti od dobrih djela. Možda nam zafali samo jedno dobro djelo. A sutra bismo dali sve samo za jedno dobro djelo. Poznato na sudnjem danu da će tražiti samo jedno dobro djelo. Babo, majka, od sina, od čerke tražiti samo jedno dobro djelo. On, zato će čovjek bježati od oce i od majke i od žene i od djece, od svih će bježati. Svi traže. I on bi sam da ima od koga. Samo jedno dobro dijelo. I svi od njih će reći samo jedno dobro dijelo da se njima zaklonim od džehennemske vatre. E, da ne bismo sutra se doveli u takvu situaciju, žurimo na dunjavnku. Što god možemo svoje vrijeme da isplnimo dobrim dijelima, isplnimo. U prilici smo svake sekunde da činimo dobro djelo, Ako nisi u mogućnosti da drugom činiš dobro djelo. da nešto privrediš, možeš da zikriš. Možeš da zikriš. A zikr je jedno od najboljih dijela, jedan od najboljih ibadita. Pogledajte, čitajte Allahovu knjigu nakon svih ibadita, posebnih ibadita, naprotiv temelja Islama, Allah naređuje da se zikri. Posle namaza, posle džume namaza, posle posta, suri al-bekar, posle Hadža suri al-bekar. Posle velikih ibadita, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se zikri. Jer je zikr poseban ibadit. I mi za zikr dobivamo posebnu nagradu. Čovjek ne može da pojmi kolika je ta nagrada. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje i znaje da će ta nagrada biti veća. Allah je rekao prejasno i to je jedan od ajeta koji bi nas trebao ponajviše postaknuti da naš jezik bude vlažan od spomena Allah. Fethkuruni ad kurkum. Fethkuruni ad kurkum. Vi mene spomenite pa ću ja vas. Allah kaže vi mene spomenite pa ću ja vas. Zar ima nešto vijedni koja draže od toga da ga Allah spomini polijepom? Njegov gospodan. Da te Allah spomini polijepom to je znak da je Allah zadovoljna s tobom. Da te Allah voli. A kad uzmeš nakon toga zikrove, što Allah subhanahu wa ta'ala daje za određene zikrove? Koji su to zikrovi Allah subhanahu wa ta'ala najdrži? Koliko su ti zikrovi kod Allaha teški? Je tako poznat svima nam hadis? Dvije Lahke riječi na jeziku. Teške kako nam na mizanu. I posebno drage ar-Rahman. Hm. Subhanullahi wa bihamdihi subhanullahi razimu. Ali Al koliko smo danas tih riječi rekli? Eto, znamo ovaj hadis. Fali nam braće u objeđenju. Fali nam u objeđenju. Fali nam dobrog društva. Fali nam, fali nam džamat. Da se sastajemo da nas neko postiče. Da jedni druge postičemo. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah il adim. Allaho posebno draga reč. Također <coughs> došlo je kon Bukhari, kon Muslima. Allaho najidraže reč, nakon Kur'ana. A oni su iz Kur'ana, jesu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vallahu akbar. Poslanik <coughs> sallallahu alaihi wa sallam također kaje, da kaje, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vallahu akbar, draže od svega onoga, što sunce ubasia cijelog dunjalog, sunce obasi, a cijeli dunjalog. je od svega onoga što sunce obasi. Zašto? Jedne prilike dolazi poslanik sallallahu alaihi salam i trese stavu, pa ne spada ništa sa stavlom, ne spada lišći, pa trese ponu ne spada. Pa treći put spada lišći. Kaže riječi Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, brišu grijehe, Tako mnogo i tako brzo kao što ovo lišće spada sa stavlom. Druge prilike vidi Ebu Hureyru radijallahu talan kako sadi sadnicu, sadim, voćku. Kaže šta to radiš? Kaže sadim. Kaže hoćeš da ti ukažem na bolje sadnice? Hm? Pa kažeš subhanallah, elhamdula, la ilara, vallahu akbar. Sa svakom od njih se sadi po jedna palma u džennetu. Subhanallah, palma. Elhamdula, palma. La ilaha illa pala. Allahu akbar pala. Također došlo u hadisu kada rob kaže Subhanallah. Allah kaže sadat. Istinu si rekao. Kada kažeš, kada kažem zikr Subhanallah", Subhanallah. Neka je Allah čisto od svake manjkavosti. Kod nas Subhanallah se često preudi kao slavljen je Allah. Neka je Allah slavljen. Manjkav je to prijavod. Neka je Allah čisto od svake manjkavosti. Što mu ljudi pripisuju? Stvorenja mu pripisuju. On je čist od svake majkostije. Potpuno, on je savršen, jedino on. Takdis, čišćenje Allaha od svake majkostije. Ha, poslušajte na, koju, na četvrtoj stranci sura Al-Bakara, kada Allah subhanahu govori o stvaranju Adema. Pa meleki kažu, zbog čega da stvaraš novo stvorenje, zbog čega da stvaraš čovjeka, kada ti mi činimo ibaljati i badeti, kada ti mi noqadisu lek. Nisu rekli nu qaddisuk. Ve su rekli nu qaddisu lek. A problem u arabskom, jezikom možeš reći nu qaddisuk bez ikakve prepreke. Zašto su rekli ovo lam lek? Ima značenje, značenje posebnosti, dostojnosti, zato što si samo ti toga čist dostojan. I mi te čistimo od svake manjkavosti, zato samo što si ti potpuno savršen. Nu lek. I svaku manjkavost negiramo samo te A kaže Allah subhanahu wa ta'la sadakt, istinu si rekao. Samo sam ja čist od svake majkove, samo sam ja potpuno savršio. Kada rob kaže alhamdulillah, sva hvala pripada samo Allah. A hvala nije kako većina nas misli zahvala, ne, šukrija zahvala. hvala. Pa kad kažeš čovjeku, kod nas mi tu kažemo u našem siromašnom jeziku, mi kažemo hvala, zahvaljujemo se čovjeku. Nema smetnje. Sve zahvali čovjek, jer je također došlo u hadisu ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan nije Allahu, ali hvala u šariatskom dakle, terminu, značenju, ima dakle, značenje spominjanja Allaha subhanahu wa ta'la, odnosno njegovih imena, njega spominjanja Allaha subhanahu wa ta'la, kroz njegova imena i svojstva uz potpunu ljubav. Što znači hvaliti Allaha? Na dunjalku pokušavaju da hvale ljude. Kako? Kada spominju, on je taj, taj, taj, taj, taj, spominje nekakve diplome, ono ta vadis. Pa što čovjek više ima nekakvih odlikovanja, on je ugledniji kod ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala ima imena i svoj nema im broja. Zato on se najviše hvali. Zato on svoju knjigu odpočeo sa hvalom, jer jedini on dostan toga. Pa kada čovjek kaže, alhamdulillah, svoja hvala pripada, samo Allah, kaže Allah, sadak. Istinu se rekao. Kada čovjek kaže, la ilaha illa Allah, nema istinskog Boga mimo Allaha. Nema istinskog Boga. Ima, ljudi obožavaju mnoga božanstva, ali istinski Bog, koji sve ovo stvara, i sve ovo održava, i sve ovo uređuje, jedini je Allah. Zato je On jedini istinski Bog. Jedini On dostan da se obožava. Može li neko drugi da nam stvori ovo što je nam stvori? Neka pokušaj, pokušavaju svo vrijeme. Ne mogu, kako Allah kaže na zadnjoj stranci surja, ne mogu da preotmu ono od mušice što i mušica uzme. A kam li da stvore nešto novo? Ne mogu da ponovo vrate ono što i mušica uzme. Kada svojom kiselinom je li to na A pa Allah kaže, istinu si rekao? Nema istinskog Boga mimo mene. Kada čovjek kaže, Allahu akbar, Allah je najveći. U svih, makoliko se stvorenja smatrala velikim i uzdizali, Allah je najveći. Kaže Allah sadakti. Nakon toga poslani, kaže poslaniq sallalahu aleyhi sallalahu aleyhi koliko človjev kaže, Allahum okfir li, Allahum moju oprosti mi, kaže, Allah kad vaalit, uradil sem. Allahum irhamni, kad vaalit. Allahum moj smiluj mi se, kaže, ja sam to uradil već. Allahum irzukni, Allahum moju obskrbi mi, kaže, kad vaalit. Ja sam to uradil. Zato jste riječi Allahu najdraže I zato to je toliko volio poslaniq sallalahu aleyhi sallalahu aleyhi sallalahu aleyhi sallalahu aleyhi sallalahu aleyhi ono, sallalahu aleyhi Oba se jalo. Dakle, ako ne možemo nešto da radimo, onda zasigurno svoje vrijeme možemo i treniti zikrom. Ne znam, neko radi za mašinima, neko vozi kamion, neko vozi auto ili slično, može da zikri bez imalo problema. Ali nastoj i drugim bavitima da ispuniš svoje vrijeme. Nastoj ako možeš da činiš drugim ljudima dobro djelo. Jer je to djelo zasigurno kod Allaha žubhanahu wa ta ta'ala daleko, daleko vrijednije od djela koje činiš samo za sebe. Djelo od kojeg imaju i drugi koristi je zasigurno kod Allaha vrijednije. Poznat vam je dobro hadith Ebu Hureyri radi Allah kod Bukhari, kod muslima u kojem kaže Allah, poslanik alihi salatu o salam, onaj koji je u potrebi u dovice I siromaha, onaj koji izvršava potrebu udovice i siromaha je poput borca na Allahom putu. Kel muđahidi fi sebilna. Poput muđahida na Allahom putu. Borca na Allahom putu. Kaže buhuriri. i mislim da je još dodao, ni nisam ga dobro čuo, mislim da je još dodao poput onoga koji stalno klanja onoga koji stalno posti. Onaj koji izmiruje potrebe siromaha. Padakle dakle nastoj. Ti ne znaš šta ti može sutra koristiti. Kad god si u prilici da činiš dobro djelo, radi, vidiš treba nekoga preves preko ulici, prevedi ga preko ulici. Dijete, staru osobu, vidiš nešto na ulici, danas kod nas svašta ima na ulici. Ako možeš da skloniš s ulice, s puta, skloni. Neko je može olakšati, makar sa pola riječi, olakšaj. Za nekog se može zauzimati da njegovo stanje se popravi, pa idu njaočko, zauzimaj se. Nema ništa ni podaštavati od dobra. Kako je rekao Allahu poslanik karehih salatu selam la tahqiranna minal ma'rufi shay'an ništa od dobra nemojte ni podještavati smatrati malim makar da se nasmiješ svom bratu lice to je sadaka to je sadaka poskupljeno što je god moguće više dobrih dijela. poznato to, čuli ste vjerojatno na nekim drugim predavanjima Zubejda, Zubejda je bila supruga Haruna er koja je u svoje vrijeme učinila Jedan projekat učinilo je nešto što mnogi muškarci nisu uradili. Šta je to bilo? One godine, jedne godine je obavljala hađu sa svojim suprugom Harunom, koji je bio halifom muslimanom. I tada je bila velika žega, mnogo vruće, većinu je tamo vruće. Nije bilo vode. U njihovo vrijeme nije bilo vode na mini, Nije bilo izvora, nije bilo vode. Pa je ona vidjela da je to veliki problem. Hadžije što bi ponijele sa sobom vode, pili bi, kada bi popili, samo bi očekivali milostinju ko im da donese ili bi dakle nalazili se u teškom stanju. Pa je iz svoga imjetka izdvajala, izdvajala, izdvajala, naredila da se iskopa bunar na mine. Da ljudi imaju vodu. Gdje će točiti? Međutim, nije se mogao naoći bunar na mine. Nije bilo vode na mine. Nisu mogli naći. Niti oko mine, već daleko od mine našao se izvor s vodom. Pa ona davala svog imetka sve dok se nije napravio, sve dok se nije iskopao izvor i napravio kanal. On i dan danas postoji. Napravio se kanal sve domine. Pa dotiče voda. Zove se Ainu Zubejda. I dan danas. Zubejdin izvor. Pa je Zubejda umrla. I vidjena od dobrih ljudi u snu. Pa su je pitali šta je Allah uradio s tobom. Pa je rekla, nasmjala se i rekla Allah mi oprosti. Allah mi je oprostio, Zbog čega? Zbog izvora kojeg se iskopala i muslimanima olakšala? Kaže, nije. Već, kaže, zbog dva rekata noćnog namaza u kojima sam ustrajavalo. Zbog dva rekata noćnog namaza. Ko bi mogo pomisliti? Jedan od učenih ljudi također je umro, učen ljud, čovjek, mnogo dao za Allaho vjeru. Pa kad su ga vidjeli u snu, šta je Allah uradio? Stoglom pitali su ga, on se nasmijao i ovako rukom pokazao. Uzdigao me. Kaže, zbog tvog poziva, zbog pozivanja ljudi vjeru? Kaže, nije. Zbog nekoliko dinara koje sam dao u siromasima, jetimna, iskreno radi Allah. Mi ne znamo što nam može koristiti. I nemojmo nikada. Što god radimo, makak ono bilo malo, uradimo. Što god nam padne na on, dobro dijelo, dobro dijelo, sitno, ne odbacuj ga. Samo pobrini se da nije bude iskren Da bude to radi Allaha subhanahu wa ta'la Makako bilo dijelo malo Ono će biti kod Allaha subhanahu wa ta'la Ogromno I prisjetimo se ovih trenutaka Kao ka, zasibono Prisjećajmo se što je god moguće više Pa će nas oni ako gogog da posticati Allahom dozvolom da što je god moguće više I činimo dobrih, dobrih dijela Subhanak Allahum Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah me <tries>